Det här är Folkmyndespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och vi har fått en e-post från Lars Wallström som frågar om Waldemar Ljungman. Och jag tycker det här var en rätt eh, rolig fråga, för han har nämligen kommit över bokverket Sveriges sängne från 1961- och Böckerna innehåller mycket spännande information om väsen och sängder, och hela verket är författat av en viss Valdemar Ljungman. Och det som jag tyckte var personligen var så roligt var jag minns precis samma känsla- när jag kom över det här bokverket en gång för länge sedan och kunde sätta in det i hyllan. Men nu frågar då Lars Wallström vem var den här Valdemar Jungman och har han skrivit något annat som man borde känna till- Ja, det tycker jag nog att man måste svara ja på. Han har ju skrivit väldigt mycket och många av Valdemar Ljungermans böcker är helt glömda. Men det han åstadkom mot slutet av sitt liv, det var inte bara den här eh, Sveriges sängner i ord och bild. Utan också en översikt över svenska sagor. Men om vi ska börja med... Eh, Eh, att Valdemar eh, Ljungman faktiskt eh, finns biograferad. Det är i boken Svenska etnologer och folklorister. Och, eh, där skrev jag om honom, Valdemar Ljungman. Eh, I eh, boken finns ett 35-tal biografier över svenska forskare och de flesta, några redan då från 1800-talet, men de flesta de var verksamma på 1900-talet. Och Waldemar Ljungman, han var vårt lands främsta och egenforskare just vid mitten av 1900-talet. Eh, Sveriges sängner i ord och bild, det, det är sju delar. Och eh, han skrev de här delarna vid en tid då folksägner var ett obearbetat område. Under hela 1800-talet och 1900 talets förra hälft så var det folksägner som var i fokus för forskningen och Sängerna de var alldeles för många för att eh, folk skulle vilja ge sig kast med dem. Och eh, man märker också att eh, delarna 6 och 7 är betydligt tunnare än de tidigare delarna. Wadmar Jungman var 86 år när sista delen kom ut. Och eh, han hade nog inte riktigt krafterna kvar att göra dem lika fylliga som de första delarna. Och generellt så kan man säga att det här är ett verk med stora förtjänster. Det går att kritisera detaljer. Han, hade, han var hela sitt liv inriktad på att försöka följa sagors och sägners vandringsvägar. Någonting som man har så småningom insett inte är så lätt för att muntligt berättande kan gå i precis alla tänkbara riktningar. Men det var... Så att Valdemar Ljungman han blev fotorist rätt sent i livet. Han var först militär och hans första tryckta skrift kom redan 1911 och har titeln Rekrytutbildningen vid infanteriet. 300 övningar samlade och uppställda i 12 övningsgrenar. Men han var då inte bara... Militär, utan han var också väldigt språkkunnig och eh, hade vistats i Ryssland och lärt sig ryska. Och det här var ju vid en tidpunkt då den ryska revolutionen just hade ägt rum. Och eh, Valdemar Jungmann han eh, kände en slags fruktan för ett militärt hot från öster. Och den här eh, eh, fruktan... Eh, den följde honom genom livet och gjorde att han också tog politiska ställningstaganden som var olyckliga. Han gifte sig samma år som han gav ut den här skriften om rekrytutbildning 1911 med Annie Hasselblad som var dotter till en förmögen affärsman i Göteborg. Och eh, de hade, var gifta med varandra i ett långt äktenskap och han var väldigt chevaleresk och tillägnade henne många av sina skrifter. Och då kunde han till exempel skriva då på latin konjuge Dilectissime, min mest älskade hustru. Och han var då i flera år anställd i sin svärfars firma och hade framförallt eh, eh, det, på hans ansvar låg då damkonfektion. Men hustrun eh, Annie, hon hade en faster som var enka efter Viktor Rydberg. Och eh, det här alltså att Valdemar eh, Ljungman kände då att han fick en slags nästan personlig kontakt med den beundrade Viktor Rydberg. Det gav honom impulsen att studera germansk mytologi. Så 1922 så skrev han in sig vid Lunds universitet för att studera ett ganska nytt ämne- Folkminnesforskning Och då var han 39 år Och hans lärare Karl Wilhelm von Sydow Han var bara fem år äldre Valdemar Jungman. de var ju nästan då redan från start. Eh, han var nästan från start en <laughs> yngre kollega, kan man jo, säga. Jag fortsätter att berätta om Jungman och det som jag berättar nu, läser jag delvis ur din uppsatsbänk– som du har skrivit i den här boken, svenska etnologer och folklorister. Valdemar eh, Jungman han höll alltså då redan från början ett väldigt högt studiotempo– och det måste jag verkligen säga. Efter ett halvår så avlade han filosofiekandidatexamen. I maj 1925, det var alltså efter tre år, så hade han genomgått filosofielicentiatexamen. Och i samma år, i september, så disputerade han för doktorsgrad med avhandlingen en traditionsstudie över sagan om prinsessan i jordkulan. Den här doktorsavhandlingen det var genomförd enligt en jämförande historisk geografisk metod som hade utarbetats av nordiska forskare främst de båda finländarna Karli Kron och Antti Arne och man brukar kalla det här för den finska skolan. Och den gick ut på att göra enskilda sagotyper till föremål för monografier med syfte att hitta tillbaka till sagans ursprungsform och därmed också en trolig ursprungsort. Och forskarna samlade in så många uppteckningar och varianter som möjligt av sagotypen och gjorde en noggrann jämförelse av de motiv som ingick i sagohandlingen. Men till skillnad från tidigare forskare så var Ljungman inte främst intresserad av att fastställa ursprunget. Istället var han särskilt angelägen om att kunna visa hur sagan hade vandrat. Och han menade att aktörerna som deltog i traditionsspridningen, de fanns i närmiljön. Det var kvinnor som genom sitt äktenskap flyttade till grannorten, utsoknes tjänstefolk vandrande yrkesmän, försäljare och tiggare som tog sig med sig i sagorna. Och för att påvisa de här vägarna utarbetade Jungman en helt egen metod för kartering där han markerade varje variant av sagan med en cirkel och Inom varje cirkel så skrev han då de olika delmotiven med en bokstavskod och sen mellan cirklarna så drog han linjer. Alltså det var ju väldigt komplicerade kartor som han drog upp och han höll fast vid metoden i en rad senare studier men han var ganska ensam om att använda den egentligen. Tvärtom så blev han utsatt för kritik av sin första lärare, Karl wilhelm von Sydow, som spefullt kallade den här för ballongknippemetoden och dömde ut den som helt värdelös. Och en, etnolog, eller en uppsats i etnologi, rättare sagt, skriven av Mats Viberg. han har skrivit att dessa egenartade schemat påminner lite om militära strategiska kartor- där varianterna rycker fram genom terrängen från plats till plats. Det kanske egentligen gjorde det, jag tänker på Ljungmans militära bakgrund. Ja, det bakgrund. kanske var rekrytutbildningen vid infanteriet som spökade lite där. Men eh, vad vi kan konstatera det är att eh, genom sitt äktenskap- så blev Valdemar Ljungman ekonomiskt oberoende- Och, eh, han gav då ut det här sjubandsverket Sveriges sängner och några år tidigare ett verk i tre band, Sveriges samtliga folksagor, i mycket påkostad form. Och redan 1924 så bekostade han ur egen kassa då en omfattande pristävling i svenska tidningar och räddade på det sättet mängder av sagor som höll på att försvinna. Och eh, de här sagorna som eh, brukar kallas för Jungmanssamlingen och finns idag i arkivet i Göteborg, eh, den samlingen har varit en viktig källa för Per Gustafsson och Ulf Palmmenfelt när de gav ut sitt trebandsverk Folksagan i Sverige här om året. Men Jungman, han blev docent i folkminnesforskning eh, efter då avhandlingen. Eh, vid Göteborgs högskola var han och där vistades han då mellan åren 1925 och 1931 och utvecklade en sällan skådad flit som akademisk lärare och forskare och arkivman. Och, eh, hans frågebok för folkminnesinsamling den har använts av många hundra studenter som har varit ute och samlat folkminnen i Västsverige. Och kan vara också en av eh, de som eh, redigerade och skrev i tidskriften Folkminnen och folktankar som existerade mellan 1914 och 1944. Och det är ingen överdrift att säga att Jungman bidrog till att göra Göteborg till ett folkloristiskt centrum under senare delen av 1920-talet och hela 30-talet. Jag ska fortsätta att berätta om Jungman fortfarande med... Utgångspunkt i din, din artikel alltså sen han hade varit docent i Göteborg, då flyttade Ljungman med familjen till Djursholm och inrättade sig en tillvaro som privatlärd, rätt angenämt måste det ha varit och flyttlasset gick 1928 och samma år så sa han upp sig från tjänsten som arkivarie i Göteborg. Nu kunde han på heltid ägna sig åt att utforska en här traditionskomplex som man tyckte var spännande. Bland annat så hade han eh, under sina studier i Tyskland och Ryssland iakttagit den kontinentala vårskeden att köra ut vintern. Det var ett upptag upptåg som främst levde kvar bland barn och ungdomar och det bestod ju i att det var en docka som föreställer vintern eller döden som bars omkring för att det sist brännas upp eller kastas i vattnet. Och då samlade Jungman in ett stort antal tyskspråkiga och slaviska belägg och gjorde återigen kartor där han visade hur den här seden hade spritts från renområdet. Men han beslöt sig innan han publicerade sin studie så beslöt han sig för att vidga forskningsfältet till att omfatta ett större kompetens som var besläktat med det här upptåget att köra ut vintern. Och nu vill han ta reda på de äldsta vandringsvägarna från orienten till Europa och resultatet blev ett väldigt stort omfångsrikt verk publicerat på tyska. Och det minsta man kan säga om det verket är att greppet är verkligen brett det är en sammanställning av alla data som inbegriper forntida vegetationsgudomligheter, romersk tideräkning, och teater och så vidare och så vidare. Och som en sammanhållen tes eller ett kit så fungerar då betydelsen av floddalarnas eller hur mycket floddalarna betyder för, stri, för spridningen av detta. Och eh, det var många publikationer i det här va? och man kan verkligen imponeras av hans studier inte minst som arbetsprestation. Men samtidigt så kan man ju konstatera att det har inte satt många spår i senare svensk forskning på vårsrednads område och en anledning kan ju faktiskt vara att hans källmaterial i största delen var utom nordiskt och en annan det kanske också är att han var så tvärsökare när han talade om traditionernas vandringar. Och det är ju ett sätt som vi idag inte längre brukar praktisera. Nej. Wadma eh, eh, kunde skriva alltså lika rätt på tyska som på svenska. Och som var han ju språkkunnig. Han kunde ju också ryska. Men eh, hans engagemang i tysk kultur och att detta att han skrev sina verk på tyska det ledde också till ett eh, politiskt engagemang på högerkanten som ju var när, när sen andra världskriget bröt ut så kan man säga att han hamnade definitivt i fel, i fel kretsar. Han var ju då politiskt engagerad på yttersta högerkanten och blev alltså positiv till nazismen och uppehöll kontakten med tyska folklorister som var nazister- och han var själv gästprofessor i Greifswald. Och det där ledde ju till att eh, kollegor tog avstånd- både från Sydov och Fredrik Ström. De, de ville liksom inte veta av Valdemar Ljungman längre. Och eh, i från Sydows fall så var det inte bara det, det här politiska- utan också att från Sydow tog eh, avstånd från- eh, Valdemar eh, Ljungmans forskning. Fon eh, eh, förändrade under hela sitt liv eh, sina eh, positioner när, när det gällde forskning och eh, tog upp liksom, nya teorier medan Valdemar Ljungman höll fast vid de här spridningsstudierna. Och det här ledde till sist till en total brytning mellan dem. Och Sydov skrev till Östen Hundén som var utbildningsminister och varnade honom för att ge Valdemar Ljungman en docentur i Stockholms högskola som han hade sökt om. Men Ljungman han fick den här docenturen och så föreläste han då... På, under åren 43-54 till vid Stockholms högskola i folkloristiska ämnen. Det var främst folksagor och, och åhörarna var inte många. Och jag måste citera det du skriver här, Bengt, i din artikel där du skriver att man gjorde entré iklädd vita handskar och monockel och hälsade de mest prominenta damerna i publiken med en handkyss innan han började läsa ur sina föreläsningsmanus. Med Ljungmans namn hör också Bäckahästen som var en eh, tidskrift som han gav ut under ett par år. Eh, vi ska också nämna hans utredningar julboken och dess ursprung och Stefansritten. och dess ursprung som man än idag kan läsa med behållning. Ja det kan man faktiskt. Men det eh, största intresset det finns nog i det sista häftet av eh, två artiklar. Det var en som med citatet, eller förlåt, med titeln En kongress med förhinder, politisk hysteri och akad akademiskt förtal. Och i de här artiklarna luftar Jungman sin upprördhet över nordiska kollegers kritiska och enligt hans egen uppfattning obefogade reaktioner på hans politiska agerande. Ja, nej, han var nog politiskt aningslöst eh, som inte på ett tidigare stadium insåg hur, hur illa det hade gått för det de, de parti som han sympatiserade med. Så att ska vi sammanfatta om Waldemar Jungmann så kan vi säga att eh, hans tidigare författarskap eh, med de här vandringsvägarna och, och liknande det är inte många som läser om i våra dagar. Men hans sena verk de har fått en viktig plats som en slags översikter över sagor och sängder eh, Sveriges samtliga folksagor i tre delar är ett verk som har överlevt honom och eh, där kan man ju konstatera att det är ju framförallt de långa så kallade undersagorna som han, han är intresserad av eh, skämtsagor eh, var inte särskilt inne på och han tyckte nog att de var vulgära för att det var ju väldigt ofta så att de Utmanade liksom den borliga uppfattningen- om vad man fick tala om och inte. Han var ju otroligt flitig. Hur gammal blev han? Han blev 95 år gammal. Ja, då du kanske träffat honom till och med. Ja, jag träffade honom flera gånger. och Han var ju en väldigt rar gammal farbror tycker jag- han, Första gången när vi träffades så sa han så här att du får välja om du vill kalla mig för farbror Valdemar eller bara Valdemar. Vilket blev det? Och då valde jag att säga Valdemar till honom. <laughs> det var Dagens Folkminnespodd som är producerad med ekonomiskt bidrag från Helga Axelsson Jonssons stiftelse.